Anni und Nani in tausend Nöten. Zu du, die Mauern sind gar nicht mehr so grau wie in den letzten Jahren. Oh, ist das ein hübsches Bild. Schneeweiße Gebäude. Oh, und sieh mal die beiden Türme an den Seiten haben oh, einen rosaroten Anstrich. Und frisch geputzt wie zu einem Fest. Na, wenn das kein Festtag ist. Die Burgfräulein von Funkelstein geben ja auch Lindenhof die Ehre. Nee. <lacht> es geht doch nichts über Lindenhof. So, da sind wir. Alles aussteigen, meine Damen. Ja, oh ja. Mann, da jetzt geht doch mal wieder meine Handtasche nach, hab ich vergessen. Oh, wow. I didn't know that this is Tatsächlich war vieles anders geworden. Die Wände der Langgänge strahlten und leuchteten in hellem Gelb. Der neue Klassenraum löste in der vierten einen wahren Begeisterungssturm aus. Neue Möbel, schöne Bilder an den Wänden und ein paar Blumenstöcke auf den Fensterbänken. Die Direktorin Fräulein Theobald hieß die Mädchen herzlich willkommen. Unsere kleine Gemeinschaft ist wieder zusammen und ich hoffe, wir werden weiter fröhlich miteinander arbeiten. Übrigens kommen ein paar neue in die Schule. Drei in die unterste Klasse und zwei in die vierte. Nehmt sie freundlich und kameradschaftlich auf. Hat die ihr gehört? Neue? Ja. sie wohl morgen eintreffen? Na vielleicht. Oder erst zum Wochenanfang? Na, und genau. woher? So mitten im Schuljahr. Das ist doch ganz ungewöhnlich. Oh, lassen wir uns überraschen. Wir sind schon mit anderen Neuen fertig geworden. Ja. Die eine von den Neuen ist eine Prinzessin. Was? Was? Eine richtige Prinzessin? Es muss ein Geheimnis bleiben. So? Das Geheimnis ist bei dir ja im besten Leben. Woher hast du diese Neuigkeiten wieder? Ich stand zufällig vor dem Fenster Fräulein Theobalds Zimmer. Ach, zufällig. Ja, zufällig. Sie sprach mit Fräulein Jenks und sagte sowas wie, außer uns beiden braucht niemand zu wissen, dass es sich um ein Fürstenkind handelt. Ach, das ja, Quatsch. Quatsch. Jawohl, so hat sie sich ausgedrückt. Fürstenkind. Oh, Schön wirklich. Und dann hat sie noch gesagt, die Mädchen werden vielleicht unsicher, wenn sie von dem Rang und dem Schicksal des Kindes erfahren. Oh, Das ist ja wirklich geheimnisvoll. Dachte ich's mir doch. Du hast also gelauscht, ganz schäbig gelauscht und fühlst sich in deiner Geheimnistuerei furchtbar wichtig. Ach Quatsch, Ich will dir so mal was sagen. Du bist eine alberne, dumme Schwarzlese. Genau. genau. Uschi zuckte die Schulter und räumte das Feld. Trotzdem wussten schon nach kurzer Zeit sämtliche Schülerinnen, in die vierte kommt eine Prinzessin. Gespannt warteten alle auf die Neuen. Am Montag waren sie da. Grit Berger und Andrea Harrach erschienen in der vierten Klasse. Andrea war ein hochgewachsenes, hübsches Mädchen mit langen, blonden Haaren, die sie lachend zurückwarf, wenn sie ihr zu weit ins Gesicht fielen. Grit dagegen wirkte eher scheu und zurückhaltend, beinahe bedrückt. Anscheinend wieder einmal ein Problemmädchen. So etwas hat uns schon lange gefehlt. Ha, ja, aber Jenny, die andere, die Blonde, das ist bestimmt die Prinzessin. Ach Blödsinn. Harrach. Klingt das nicht wie ein altes Fürstengeschlecht? Ach, Elli, es hat keinen Zweck mit dir über solche Dinge zu streiten. Du brauchst immer jemanden, den du vergöttern kannst. Andrea ahnte nicht, was die anderen von ihr dachten. Als Jenny einmal laut spottete, Hoheit geruhen heute wohl gar nicht zu arbeiten, da hielt sie das für eine von Jennys üblichen Bosheiten. Sie ließ es sich aber gern gefallen, dass die Mädchen in den Hof machten. I don't care what people say. Eines Tages wurden Hilda und die Zwillinge zu Fräulein Theobald gerufen. Also, ich muss etwas mit euch besprechen. Eine heikle Sache. Und ich bitte euch herzlich, diese Unterredung geheim zu halten. Na aber natürlich, Fräulein Theobald. Es handelt sich um Grit. Ihre Zimmerkameradin Andrea, die hat sich bei der Hausmutter beklagt. Sie kann schlecht schlafen, weil sie oft von Grit gestört wird. Die Kleine schreit im Traum, weint laut und redet viel. Oh, komisch. Also Andrea soll ihren ungestörten Schlaf wieder haben. Ja, und Grit? Grit hätte ich sowieso lieber in einer anderen Umgebung. Sieht mal, ihr seid drei verständige Mädchen. Und so viel ich weiß, kümmert ihr euch auch manchmal um Grit, die es, und das sage ich euch im Vertrauen, sehr schwer hat. Das, das haben wir schon gemerkt. gemerkt. Ja, sie ist immer so scheu und so bedrückt. Nun... Wollt ihr sie in euer Zimmer aufnehmen? Ja, natürlich. Hm, naja, ja. also Elli muss dann freilich mit ihr tauschen und zu Andrea ziehen. Was? Elli zu Andrea? Nun, was haltet ihr davon? Da wird Elli aber glücklich sein, wenn sie bei ihrer angebeteten Prinzessin wohnen darf. Nani. Prinzessin? Was, was meinst du denn damit? Ach, ich wollte nur... Ach, Nanni hm. meinte bloß... Na, äh, <lacht> erzähl schon. Ach, da hat einmal eine besonders Schlaue erzählt. Andrea sei eine Prinzessin doch wir glauben ja nicht daran aber für Ellie ist das eine ausgemachte Sache sie vergöttert Andrea und spielt bei ihr die Kammerzofe <lacht> Prinzessin Andrea das ist eine köstliche Vorstellung aber ich kann mir denken dass Andrea sich für eine solche Rolle großartig eignet ja Andrea genießt es dass Ellie ihr den Hof macht na also dann bringt Ellie die freudenbotschaft ist yes. <lacht> gut na und ich bin froh dass sie sich auf diese Weise nicht verletzt fühlen kann ja. Und euch dreien danke ich, dass ihr euch um Grit kümmert. Die drei stürmten in Grits Zimmer. Weißt hey, du schon Greg? das Neueste? Nein, was denn? Du sollst mit Elli tauschen und zu uns sie, Voll ein Theobald wünscht es mir. Oh, mh? wie schön. Aber eure Cousine wird sie nicht enttäuscht sein? Oh, darüber macht ihr keine ja, Gedanken. Aber pack gleich deine Sachen. Wir sprechen inzwischen mit Ellie. Bis nachher, Grit. Diese Neuigkeit war Musik in Ellis Ohren. Sie hatte noch nie mit einem solchen Feuereifer gepackt. Eins, zwei, drei legte sie Wäsche und Bücher in den Koffer, riss die Kleider aus dem Schrank, warf die Schuhe in den Campingbeutel und schleppte alles nach und nach in das Zimmer am anderen Flurende. Dann stand eines Tages noch eine neue in Lindenhof. Danny Luches. Sie wurde nicht für die vierte eingeteilt, sondern für die fünfte. Aber weil das dritte Bett bei Ellie und Andrea noch frei war, musste sie dorthin ziehen. Hallo ihr Lieben. Hallo. Ich höre, ihr habt in eurem Zimmer noch Raum für ein armes, zugereistes Menschenkind. Und darf ich hoffen, dass ich Gnade vor euren Augen finde? Ach, red nicht so viel. Erzähl lieber, wieso du erst jetzt auftauchst. – Fast acht Wochen nach Schulbeginn. – Ach, das ist eine lange Geschichte. Mhm. Sie wird euch unwahrscheinlich klingen, obwohl ich sie mit zahlreichen Zeitungsberichten beweisen kann. – Na dann mal los. – Das klingt interessant. Erzähl mal, woher kommst du? – Also gut. Es gibt da im Süden von Portugal eine Insel. Darauf lebt eine alte Dame, die einst einem alten Grafengeschlecht ah, angehörte. – Grafengeschlecht? Mhm. – mhm. Irgendwann einmal war einer ihrer Vorfahren von einem portugiesischen Fürsten mit der Insel belehnt worden. Oh, mit einer ganzen Insel? Na Sag ich doch. Naja, aber inzwischen gibt es das alles nicht mehr. Oh, schade. Aber trotzdem, die gute Alte saß auf ihrer Insel und <lacht> ging nicht fort. Die Behörden drängten sie, das gut aufzugeben. Aber sie dachte nicht daran, auf ihre Rechte an der Insel zu verzichten, obwohl sie schon bald 100 Jahre alt war. Oh, oh jetzt übertreibst du aber 100. Tja, sie war die Letzte ihres Geschlechtes. Und was hast du damit zu tun? Ach, Tante Isabel ist vor wenigen Tagen gestorben. Ach, das war deine Tante? Naja, wir nannten sie Tante Isabel. Meine Eltern mussten hinfliegen. Ich flog natürlich mit. Ihre Beerdigung war eine große Sache. Wieso große Sache? Naja, um Tante Isabel hat sich kaum jemand gekümmert, solange sie lebte. Aber jetzt kamen sie alle. Lauter große Tiere, sage ich euch. Und wieso bist du dann ausgerechnet hier in unser Internat gekommen? Meine Eltern mussten noch in Portugal bleiben, weil, naja, es gibt da so allerhand merkwürdige Punkte in Tante Isabels Testament, die noch geklärt werden müssen. Mhm. Und damit ich nun nicht allein durch die Weltgeschichte zapple, hat meine Mutter von Theobald angerufen. Sie kennt sie schon lange. Und da bin ich. Tja, bist du... bist du eine Art Fürstenkind, Danny? Tja, nee, Ach, Na ja, Fürstenkind kann man nicht direkt sagen. Ich möchte auch lieber nicht darüber reden, versteht ihr? Ellys Augen waren bei dieser Geschichte immer größer geworden. Sie befand sich in einem Zwiespalt. Wer war denn nun in Wirklichkeit die Prinzessin? Sollte sie nach wie vor Andrea bewundern oder sich lieber an Danny halten? Danny trat von einem Fuß auf den anderen und mimte die Verlegene. Diese Ellie schien ganz schön dämlich zu sein. Und wenn sie dann für dumm verkauft wurde, war sie selber dran Schuld. Plötzlich fand Danny, dass sie gar nicht standesgemäß untergebracht war. Andrea grinste, als sie das hörte. <lacht> Wohnst du sonst in einem Schloss? Mhm. Jedenfalls bin ich aus dem Schloss von Tante Isabel hergereist. Oh, ja, ja. Du bist es sicher nicht gewöhnt, mit anderen zu schlafen. Richtig, und ich werde das ändern. Komm, Elli, wir rücken den Schrank herum. Ja, gut. Mein Bett kommt hinüber an die Wand. Ja? Der Schrank soll in der Mitte stehen. Ja, das ist gut. Und dann ziehen wir einen Vorhang bis zur anderen Wand. Und dann habe ich wenigstens eine Oh Toll, Das ist so ein man. Unsinn, das erzähle ich nicht. Oh, ist das schwer. Aber ich glaube, so geht's. Ja, prima. Noch ein Stückchen nach links rüber. Das ist schon etwas prächtiger. Ja, ja, ja, prima. So hört es schon ganz gut. ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Vorhang. Willst du mit dabei behilflich sein, Elli? Aber selbstverständlich, Danny, gern. Ich gehe gleich heute Nachmittag ins Dorf und suche einen leichten Vorhangsstoff aus. Gut, tu das. Und ein paar Bilder fehlen vielleicht auch noch. Ja, das stimmt. Oh, ich habe noch ein paar schöne Blumenbilder von meiner Mutter. Die bringe ich mit. Das ist doch aber wirklich nicht nötig, Elli. Du bist ganz reizend zu mir. Aber Danny, das tue ich doch gern. Hilda war aufgefallen, dass Ellie jetzt immer so abgespannt und müde aussah. Und so machte sie die Zwillinge eines Tages darauf aufmerksam. Beim nächsten Frühstück beobachteten sie Ellie. Wahrhaftig, Hilda hatte recht. Ellie sah ganz verändert aus. – Hallo. – Hallo, Elli. – Hallo, Ihre. – Dich bekommt man ja auch nicht mehr zu Gesicht. – Was ist mit dir? – Ach, danke. Alles in Ordnung. – Hast du für die Stunden zu viel gearbeitet? – Nein, nein. – Du hör mal, arbeitest du etwa für diese Andrea, deine Prinzessin? Hm? – Du, dann lass das lieber sein. Sie ist bestimmt nichts Besonderes. – Jedenfalls nicht so, dass du dich für sie fix und fertig schuften musst. – Aber das tue ich doch gar nicht. Andrea ist sehr lieb und nett. Keine hm? Rede davon, dass sie mich etwa ausnutzt. – Was ist es denn? Du bist so verändert. – Ach, lass doch. Hm? Als ob die Zwillinge sich so leicht zufrieden gegeben hätten. Sie beobachteten Andrea, verfolgten sie und Elli auf Schritt und Tritt, wenn sie zusammengingen oder standen. Doch sie fanden nichts, was Ellis Veränderung erklären konnte. Im Gegenteil, Andrea schien gar kein unrechter Kerl zu sein. Dass man ihr zu viel andichtete, dafür konnte sie nicht. Sie selber hatte ja nie behauptet, eine Prinzessin zu sein. Das war es also nicht. Aber was dann? Sie mussten es herausfinden. Also gingen sie in das Zimmer hinüber, in dem Elli schlief. Oh, guck mal. Hallo, nett, dass ihr uns ja, mal wie sieht es denn bei euch aus? Seit wann habt ihr Kabinen? Elli, schläfst du da? Nein, dann nicht. Und du machst ihr das Bett? Oh, je ist ihr denn noch zu helfen? Und warum tust du das? <lacht> Elli findet Gefallen an Sklavendiensten wenn ihr wüsstet, was sie für das gnädige Fräulein alles erledigen muss. Hör auf! Elli, warum lässt du dich derart herumkommen Hör haut doch ab! Das ist doch schließlich meine Sache. Nicht ganz. Du bist unsere Cousine und wenn du krank wirst, mhm. dann... Ey, hört auf! Ich hab keine Zeit. Ich muss zur Hausmutter. Sie hat keine Zeit, weil sie für Danny arbeiten muss. Was? Wie? Für Danny? Die ist ja so frech. Hol mir mal das, näh den Knopf an, bügel mir die Bluse. Den ganzen Tag geht das so. Das ist doch unerhört. Ah, welche Ehre, die Zwillinge. Was habt ihr denn hier zu suchen? Danny, wir müssen mit dir ein ernstes Wort wechseln. So, müsst ihr. Inzwischen hatte Ellie für Danny die Wäsche von der Hausmutter geholt. Eifrig rannte sie zurück. Als sie sich der Zimmertür näherte, hörte sie die Mädchen sich streiten. Unwillkürlich blieb sie stehen und lauschte. Sorge sollte das nicht sein. Wenn Elli mir helfen will und es ihr sogar Spaß macht, du sollst es tun. Du nützt sie aus. Elli ist zu gutmütig, um sich selbst zu wehren. Gutmütig nennst du das? Sie ist dämlich. Weißt du noch, dämlich. wie sie mich am ersten Tag fragte, ob ich ein Fürstenkind wäre? Oh. Bist du das Vielleicht? Kein Gedanke. Mein Vater war früher einmal Sekretär bei Tante Isabel. deshalb wird er dort gebraucht. Und deine Mutter? War Sekretärin bei einer Versicherung. Und daher kennt sie übrigens voll ein oh, ich das gerne was hätte. Bricht sicher eine ganze Welt für sie zusammen. Na und? Ist das meine Sache? Elli stand draußen vor der Tür und war fassungslos. Sie ging leise ein paar Schritte zurück, dann trat sie kräftiger auf, öffnete die Tür, legte das Wäschepaket wortlos auf Dennys Bett und verließ das Zimmer. Sie rannte in den Park hinaus, damit sie sich ungestört ausweinen konnte. Anni und Nanni gingen sofort zu Fräulein Theobald. Hier waren schon viele Beschwerden über Dennis Extratouren eingegangen, aber die Direktorin hatte immer wieder ein Auge zugedrückt. Als sie nun diese Geschichte erfuhr, meldete sie ein Gespräch mit der Schwester von Denys Mutter an. Die hatte ursprünglich das Mädchen aufnehmen wollen, war aber dann krank geworden. Ja, also wollen Sie Ihre Nichte Daniela noch aufnehmen? Ach ja, das ist schön. Können Sie sie abholen? Ja. Morgen Mittag. Gut, ich erwarte Sie. Dankeschön, ja? So. Bitte, Hausmutter, gehen Sie in das Dreierzimmer. Daniela wird noch dort sein, nur sonst suchen Sie sie. Sie soll all Ihre Sachen zusammenpacken. Sie wird morgen Mittag von Ihrer Tante abgeholt. Ja. Ich glaube, das ist die beste Lösung für Sie selbst und auch für uns hier in Lindenhof. Dieser Auftrag war sehr nach dem Herzen der Hausmutter. Danny mit ihren vielen Extraturen war ihr längst ein Dorn im Auge. Jetzt wurde endlich wieder Friede und Ruhe in Lindenhof einkehren, dachte die Hausmutter. So verschwand Danny mit aller Grafenherrlichkeit glanzlos aus Linden. Inzwischen war es November geworden. Im Unterricht wurde die Klasse tüchtig herangenommen. Da ging es ihnen nicht besser als den übrigen Klassen. Während der Wochen auf Funkelstein waren die Zügel manchmal doch recht locker gelassen worden. Nun musste flott gearbeitet werden, um jedes Versäumnis aufzuholen. Mamsell forderte unerbittlich schwere Übersetzungen. Sie ruhte nicht eher, bis auch Elli und Doris, die Schwächsten der Klasse, die Aufgaben tadellos ablieferten. Entzückt war sie eines Tages von Gritt. Es stellte sich heraus, dass Gritt fließend Französisch sprechen konnte. <lacht> Wo hast du das gelernt, mein Liebe? Zu Hause. Wir haben oft Französisch gesprochen. Andrea, was liest du da? Das ist mein Französischheft. So, dein Französischheft. Bring es sofort nach vorn. Ja, man muss ja hin. So, so, das ist ja fürchterlich. Das nennst du Französischheft. Für mich ist das Mickey-Maus, aber das gibt ein schwerkstraf Aber Andrea lieferte die Strafarbeit nicht ab, zu der Mamsel sie verdonnerte. Sie erschien auch nicht, um eine Extrastunde nachzusitzen. Und am Schluss gab die Lehrerin sie völlig auf. Das war bei ihr noch niemals vorgekommen. Die Klasse staunte. Nur die unbelehrbare Elli fand wieder eine plausible Erklärung. Gewiss hat Fräulein Theo ihr einen Wink gegeben, dass sie Andrea so etwas nicht zumuten darf. <lacht> Wieso denn das? Du spinnst wohl. Und die muss wirklich eine Prinzessin sein. Wie? Ja, weil sie es gar nicht nötig hat zu lernen. Eine komische Auffassung. <lacht> Deiner Meinung nach ist Dummheit ein Vorrecht von Prinzessinnen. <lacht> Dann haben wir noch ein paar mehr von der Sorte in Lindenhof. Ellie, <lacht> du bist nicht mehr zu retten. <lacht> Und ihr mit eurer Affenliebe zu Grit steht doch auch ganz schön alleine da. Meinst du, das finden die anderen normal? Wieso? Und was meinen die denn? Du, ich hab auch schon gemerkt, dass die anderen so komisch sind, seit wir uns etwas mehr um Grit kümmern. Ja. Los, Ellie, rück raus mit der Sprache. Ihr habt euch wahrscheinlich eine schöne Laus in den Pelz gesetzt. Wieso? Carlotta und Bobby haben euren Schützling gestern in einer recht verfänglichen Lage beobachtet. Was? Grit? Ja, aber mich geht das ja nichts an. Ich misch mich da nicht rein. Ihr könnt ja Bobby selber fragen. Hm? in den Park und unterhielt sich mit irgendeinem komischen Gammler. Ein sehr gutes Gewissen schien sie nicht zu haben. Sie blickte sich immer wieder um, ob auch niemand sie bemerkte. Euch oh, hat sie jedenfalls nicht entdeckt? <lacht> Nein, so schlau waren wir freilich. Wir hatten uns hinter einer Bank im Gebüsch versteckt. Und dann? Dann? Na hör mal, genügt es nicht, dass sich das gute Kind heimlich mit einem wildfremden Mann trifft? Sie, die sonst kaum den Mund auftut? <lacht> Merkwürdig ist das schon. Aber man sollte Grit fragen und eine Erklärung hm. verlangen. Untersteh dich. Wir wollen abwarten, ob so etwas öfter passiert. Nur ihr solltet vielleicht etwas vorsichtiger sein. Ich sag es euch in eurem eigenen Interesse. Die Zwillinge waren unsicher geworden. Warum erwähnte Grit nie etwas von ihrer Herkunft? Sie musste doch begreifen, dass sie zu ihr hielten. Und da war es nicht nett, um sich selber so ein Geheimnis zu machen. Einige Tage später, Hanni und Nanni standen allein auf dem Hof, kam Grit aufgeregt herangestürmt. Hanni, Nanni, kann ich euch in einer wichtigen Sache sprechen? Ach, na Natürlich, ich werde verfolgt. Was soll ich tun? Was verfolgt, was du? Von dem Mann, mit dem du ein paar Mal an der Mauer gestanden hast? Nein, der hat mir bloß wichtige Nachrichten gebracht. Nachrichten? Sehr wichtige. Aber woher wisst ihr das? Ach, um ich dachte, niemand hätte mich gesehen. Ach, liebe Grit, in Lindenhof kann man kaum etwas heimlich machen. Man hat uns sogar gewarnt, dir zu trauen. Und? Ja, was, ja, was und? und? Misstraut ihr mir nun? Wir wissen nichts von dir. Und deine Treffen sind schon merkwürdig. Hm. Du erzählst mir etwas von dir. Ich habe versprochen, zu schweigen. Zu schweigen? Zu schweigen? Fräulein Theobald habe ich es versprochen. Und noch jemand anderem. und wer verfolgt dich nun? Ein Mann und eine Frau aus meiner Heimat. Tatsächlich? Ich weiß seit langem, dass sie hinter mir her sind. Oh. Wir dachten, hier fände mich niemand. Aber heute habe ich sie wieder gesehen. Hm, wo? Ich traf mich mit meinen Beschützern. Oh. Da sah ich die beiden auf der Landstraße herankommen. Was? Da lief ich ganz schnell weg ins Haus. Oh. Ja, was wollten die von dir? Kidnappen wollen sie mich. Was? Kidnappen? Kidnappen? Mhm und andere damit erpressen. Kinder, Kinder, das klingt ja mehr als abenteuerlich. Aber nicht. wir glauben dir. Was sollen wir tun? Ich weiß es eben nicht. Gehe ich zu der Direktorin und ja. fürchtet sie, dass ich hier nicht mehr sicher bin ja. und schickt mich weg. Nein, das will ich nicht. Ach, du, wir werden dir helfen. Ja, natürlich. Aber eines steht fest, du darfst nie allein bleiben. Noch nicht einmal hier in der Schule. Mhm. Eine von uns wird jetzt immer bei dir sein. Ja. Grit blieb immer in Begleitung von Hanni und Nanni. Allmählich beruhigten sie sich wieder, denn die Verdächtigen waren nicht wieder aufgetaucht. Deshalb wagte sich Grit auch eines Tages mit Hanni ins Dorf. Sie brauchte Strickwolle und wollte sie gern selber aussuchen. Nach einer knappen Stunde kam sie keuchend durchs Tor gelaufen. Nanni, Grit, warum hast du es so eilig? Wo steckt Hanni? Sie muss gleich hier sein. Ich bin bloß gerannt. Weil ich meine beiden Verfolger wieder sah. Verfolger? Sag. Was für Verfolger? Nani, erklär es ihnen bitte. Ja, ja nun. Aber erzählt es nicht weiter, hört ihr? Schon gut. Jetzt geh erstmal auf dein Zimmer und ruh dich aus. Ja, komm, Grit. Gut, Hilda. Und wir beide, Nanni, wir halten Ausschau nach deiner Schwester. Inzwischen müsste sie auch hier sein. Aber Hanni kam nicht. Nanni lief durch den Park und rief laut ihren Namen. Sie sah zur anderen Straßenseite hinüber. Keine Hanni. Carlotta trat vors Tor. Keine Hanni. Aber da lief ein Junge aus dem Dorf auf Carlotta zu. Du gehörst doch zur Schule. Hier, nimm den Zettel. Halt, warte doch, was soll das? Ach, weg ist er. Ein komischer Zettel. Was steht denn da? Nanni, komm mal schnell her. Die Nachricht von Hanni? Nein, sieh mal hier, da steht Schulmädchen gefangen. Ja, geht mal her. Ein Schulmädchen gefangen, sie wird frei, wenn die Fremde sich freiwillig stellt. Sie soll zum Steinbruch gehen. Kurz vor dem Steinbruch steht ein großer Baum, dort soll sie warten. Ach, liebe Güte, was machen wir denn da? Du guck mal, auf der Rückseite steht noch etwas. Zeig her! Ich glaube von Hanni. Mir geht es gut, sagt Marianne Bescheid. Marianne? Was hat Marianne mit dieser Sache zu tun? Verstehst du das? Nein. Ah, doch, doch, ich verstehe es! Marianne, das bin ich! Sie will mich erinnern, dass wir Zwillinge sind und ich etwas unternehmen muss. Sie denkt, so, was hat der Hani eigentlich an? Den blauen Anorak mit der Kapuze. Warum fragst du? Los, besauge Reda. Ich bin gleich wieder da. Musik erschien schnell wieder im gleichen blauen Anorak wie Hanni ihn trug. Sie sausten los und fuhren zur Polizei. Atemlos berichteten sie dem Wachtmeister, was sie wussten und zeigten ihm den Zettel. Er verstand sogar sehr schnell den Zusammenhang und dann schwang er sich ebenfalls auf sein Fahrrad. Beim letzten Gebüsch vor dem Steinbruch hielt er an. So. Hier stellen wir unsere Räder ab. Mhm. So. Was sagst <lacht> Aber jetzt verstecken wir uns. Du, Nani, gehst vorsichtig zu dem vorderen Mann. Ja, ja? aber es ist gefährlich. Tu es möglichst so, dass dich niemand sieht und erkennt. Ja, klar. Sie müssen zunächst sicher sein, dass ihr Plan geklappt hat. Sie werden denken, du bist Grit. Mhm. Und dann erst lasse ich mich sehen. Du hast es richtig erfasst. Genau wie deine Schwester. Auf den Überraschungseffekt kommt es an. Ich bleibe aber in deiner Nähe. Mit Herzklopfen ging Nanni zum Baum hinüber. Hoffentlich klappte alles, damit Hanni schnell wieder frei kam. Sie lehnte sich an den Baumstamm aber so, dass vom Steinbruch aus nur ihre Gestalt, noch nicht ihr Gesicht, zu erkennen war. Jetzt waren sie dicht bei ihr. Nanni drehte sich um und zog die Kapuze vom Kopf. Was denn? Das gibt's doch nicht! Wie kommst du hierher? Wieso bist du frei? Na, warte! Dir geht's schlecht, wenn Grit nicht erscheint. Gut, dass wir dich geschnappt haben. <lacht> Gut, dass wir sie geschnappt haben. Die Handschellen klickten ein. Sie waren gefangen. Schnell wurde Hanni aus der Karte befreit und der Polizist lachte. <lacht> ihr seht euch wirklich zum Verwechseln ähnlich. Ein Glück, dass die Herrschaften hier nicht wussten, dass es ihre Gefangene gleich in doppelter Ausführung gibt. <lacht> und sie sind wirklich ein Freund und Helfer. <lacht> Aber wie konnte das überhaupt passieren? Ich ging ganz gemütlich mit Grit zurück. Er schrie sie auf einmal auf, rief mir zu, lauf schnell und brauste ab. Ich begriff erst, als ich die beiden hinter Grit herrennen sah. Mhm. Sie konnten ihn gerade noch entwischen. Ja, wie gut, dass sie so eine Sportskanone ist. Ja, Ich wollte nach links laufen und über den Zaun in den Park steigen. Mhm. Aber da hatten sie mich schon am Kragen. Oh Gott. Wenigstens etwas, sagte der Mann. Die können wir gegen die andere eintauschen. Fieser Kerl. Und dann brachten sie mich zum Steinbruch. Aber lange hat es ja nicht gedauert. von den mädchen im internat hatte keine gemerkt welch aufregendes abenteuer sich abgespielt hatte nur hilda und grit saßen voll sorge in ihrem zimmer wo blieb Hani? Was hatte Nanni vorgehabt, als sie mit dem Anorak hinauslief? Erleichtert atmeten sie auf, als die drei kamen. Ach. Bin ich froh. Verzeih, Hanni, wenn ich dich im Stich ließ. Ach. Ich dachte nicht, dass sie auch dich fangen würden. Es ist ja alles gut gegangen. Aber Hilda, wir dürfen keinem Menschen etwas von dieser Geschichte erzählen. Ja, aber Fräulein Theobald müssen wir das sofort berichten. Und du hast vollkommen recht. Zum Glück war Fräulein Theobald allein. Sie erschrak furchtbar, als sie erfuhr, was passiert war. Also, wenn ich so etwas auch nur geahnt hätte. Ach, auf diese Weise ist doch alles bestens geregelt. Die beiden sitzen fest und wir hatten wirklich keine Zeit zu verlieren. Nun, es ist glimpflich abgelaufen. Dank eurer Umsicht und Tapferkeit. Und ich bin sehr froh darüber und danke euch. Mhm. Gret, ich glaube, dein Versprechen zu schweigen, das brauchst du jetzt nicht mitzuhalten. Die beiden Kidnapper sind in Sicherheit. Und die politische Lage in deiner Heimat, die hat sich auch schon sehr geändert. Willst du uns nicht ein bisschen von deiner Heimat erzählen, Gret? Oh ja, Gret. Oh Oder tust du es nicht gern? Doch, nur versteht ihr, ich habe großes Heimweh. Ach, Gret. Vielleicht übertreibe ich da manches. Ein Fremder findet es vielleicht bei uns gar nicht so schön. Na, das fürchte ich nicht. Und damit ihr euch alles richtig vorstellen könnt, gebe ich euch das Buch hier. Oh. Die Inselwelt der Philippinen. Ach, von, oh, den Philippinen von den Philippinen kommst du? Seht ihr? Hier, zwischen dem stillen Ozean und dem südchinesischen Meer. Da ist es. Oh, das sind ja irrsinnig viele Inseln. Mm -hmm. Mehr als 7000 gehören dazu. Und auf einer dieser Inseln ist Grit aufgewachsen. Oh, Grit, das muss ja herrlich sein. Ja, es ist ein herrliches Land. Und die eigentlichen Inselbewohner, die Philippinos, sind fröhlich, fleißig und wendig. Mhm. Aber sie können auch aufbrausen und gefährlich sein, wenn sie jemanden auffällt. Mhm. Und gerade das ist auf unserer Insel geschehen. Was? Okay. Oh. Da war eine Familie, die wollte mehr Macht haben. Mhm. Mein Vater stand ihr im Weg. Ja, und dann? Und dann weiter? Da hetzten sie viele Leute gegen ihn auf. Vater merkte erst nichts davon. Er war viel zu ehrlich und vertrauensvoll für solche gemeinen Verschwörer. Mhm. Sein Bruder, mein Onkel Carlos, hat ihn oft gewarnt. Aber Vater hat ihn jedes Mal ausgelacht. Und dann, eines Nachts, hatten die Verschwörer unseren Palast umgestellt. Oh, oh, ja. Meine Eltern wurden weggeführt und ich weiß seitdem nichts mehr von ihnen. Oh. Und du? Wie bist du hierher gekommen? Mich hat meine alte Kinderfrau fortgezerrt, als die Verschwörer herumtobten. So. Oh, Gott sei Dank. Sie haben mich in eine Hütte von Eingeborenen geschafft und später, als es ruhiger geworden war, auf ein Schiff nach Marseille geschmuggelt. Oh, nach Marseille? Hatte sie denn genug Geld? Ja. Vielleicht gab Mutter ihr schon früher etwas, falls einmal etwas passierte. Ach so. Mutter war nicht so sorglos wie Vater. Sie hatte oft Angst. Und dann bist du ausgerechnet nach Lindenhof gekommen? Mhm. In Marseille wurde ich von meiner alten Lehrerin, Madame Ginette, abgeholt. Tante Valerine nenne ich sie. Sie hatte schon ein Zimmer bestellt, mhm. in dem ich zwei Tage mit ihr wohnte. Und sie hatte mit einer Freundin telefoniert die ein Internat leitete, so. genau wie Madame Ginette selber. Tja, und das war Fräulein Theobald. Ach so, aber du hättest doch genauso gut bei Madame Ginette bleiben können. Nein, das war viel zu gefährlich. Sie war bei uns zu Hause ja bekannt. Da hätten mich die Feinde sofort erwischt. Und die beiden Verfolger gehörten zu Ihnen? Freilich, ich kenne sie genau. Sie kamen manchmal zu meinen Eltern. Ja? Aber ich mochte sie nie. Sie waren ganz ekelhaft schleimig freundlich. Das glaube ich. Ja, hm. Und der geheimnisvolle Mann, der dir manchmal Botschaften brachte? Den hat Tante Valerie geschickt. Ah, ja. Von dem weiß ich, dass es für die Rebellen schlecht steht. Mhm. Deshalb wollten sie mich ja unbedingt kriegen, um meine Eltern zu erpressen. Oh. Ach so. Falls sie inzwischen befreit sind. Nach allen Nachrichten ist das sehr wahrscheinlich, Grit. Mensch, das ist ja eine Geschichte. Wie heißt du denn nun wirklich? Nun, Grit ist nur ihr Rufname. Mit vollem Namen heißt sie Doña Margherita Maria Rivera de Montagna In den nächsten Tagen gab es einen Riesenwirbel in Lindenhof um Gritt. Nur Ellie war etwas enttäuscht über sich selber. Hatte sie doch falsch getippt. Es dauerte lange, bis die Mädchen sich beruhigten. Doch dann kam Mademoiselles 50. Geburtstag heran. Es sollte ein großes Fest geben und jede Klasse hatte sich etwas Besonderes als Festbeitrag ausgedacht. Da ging das Planen, Proben und Schneidern von Kostümen los. Und schnell war die Geschichte um Grit in Vergessenheit geraten. Es war ein sonniger Wintertag. Die meisten Schülerinnen des Internats waren im Freien. Ein Teil der vierten spielte Handball. Grit stand im Tor. Kinder, guck mal! Was ist denn los? Was für ein toller Schlitten da anrollt! Ach, wo? Ach, da drüben! Das ist ja Onkel Carlos! Onkel Carlos! Onkel Carlos! Oh, habt ihr das gesehen? Die Hand hat er ihr geküsst. Nun, seht mal, der Chauffeur macht eine tiefe Verbeugung. Hani und Nani. Was ist denn? Was ist denn? Ja? Hani und Nanni, kommt mal her. Ach. Ja, ja kommt. kommt. Ach, guten, Tag. Guten, Tag. guten Tag. Onkel, diese beiden haben mich gerettet. Aha. Ihr seid wirklich tapfer. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Vielleicht kann Margarita sich eines Tages für eure Freundlichkeit revanchieren. Oh ja, das wäre schön. Jetzt ist alles wieder gut. Ich brauche mich nicht mehr zu verstecken. Grit nahm beide schnell in die Arme und stieg dann ins Auto. Zum Schluss erlebten die Schwestern noch einen Triumph, der sie verlegen machte, ihnen aber außerordentlichen Spaß bereitete. Der andere Herr küsste auch ihnen die Hand vor den Augen fast aller Schülerinnen von Lindenhof.